Under 1,9 år. Radio 1. Radio 1. Valin. Det som vi kallar för urbanisering har ju bara ökat. Ungefär 30 000 människor flyttar till Stockholm varje år. Folk som, jag liksom jag, tröttnat, nu gissar jag här, men jag tror att det finns någon sanning i det här, tröttnat på den sömniga småstad Byahåla där man växte upp, i mitt fall, Uddevalla, ungefär 50 000 invånare i västkustens, vad ska vi säga? Det är västkustens Baltimore, när jag har sett serien The Wire. Så mycket potential, så mycket, ja, inte använd potential. Jag är när jag ska berätta den historien sen, men faktum är att unga flyr våra mindre städer mer och mer. och Det här har blivit ett problem, det finns ju många mindre orter, framförallt uppe i norr i Sverige som inte hade överlevt om man inte hade tagit in flyktingar, invandrare som hade fått nyetablera ny det här samhället. Och för oss då, ungefär 30 000 som flyttade till Stockholm, jag kom 2005 hit med en resväska och tänkte, nu jävlar! Och sen var ju inte Stockholm allt det där som jag hade drömt om för Handen på hjärtat. Stockholm är också en liten stad i världen om man räknar. Det är en storstad men det är ju inte så New York eller Mexico City. Så, nu trivs jag ganska bra här. Jag hade nog inte trivts så bra i Mexico City. Det är lite för stort. Men det finns en väldigt stor tilltro till framtiden i staden. Jag var hemma i Uddevalla i helgen. Det händer att jag åker dit- och följande utspelar sig eh, vi som då har flytt vi ses väldigt mycket som på, vi ses på som svikare framförallt om vi har flyttat till Stockholm för det är liksom någonstans djävulens påfund eh, och då går man ut liksom på lokala pizzerian lokala Harrys, ja, de här ställena som finns i Uddevalla och så kommer det alltid fram någon person som är från periferin för, som är så ja, äh, Stockholm nu eller? det du roligt där uppe i Stockholm? Det duger väl inte här längre? Du tror att du är något nu när du är, från, när du är i Stockholm. Då sa jag så här, du, jag, jag vet att jag är någonting oavsett var jag bor. Och så dog den liksom, diskussionen. Och det som är så himla intressant och lite tragiskt är att man förväntas vara lokalpatriot. Jag vet inte hur det är utomlands, men nu pratar jag om Sverige. Man får inte på något sätt förakta eller åtminstone tycka lite illa om därifrån man kommer. Oavsett om det är så en timme norr om Stockholm eller om det är mitt ute på Vissan, Man får inte tycka illa om Halsberg eller Växjö eller Uddevalla eller Tommelilla eller Piteå. Man ska alltid vara så här jäkla lokalpatriotisk. Och det kan jag känna är ett problem för att lika mycket som jag har en kärlek till min gamla hemstad. För att ja, man har ju typ alla sina minnen fram till 19 års ålder, eller jag har det där. Så kan jag känna ett väldigt stort hat. Och varifrån kommer då det här hatet, undrar du som nu lyssnar på Cissi Valin i Radio 1, 101,9 eller Radio 1.se? Jo, jag var så kallat annorlunda under hela min uppväxt. Jag ansågs vara ja, konstig, udda, speciell. Det finns även elakare benämningar. Jag passade liksom inte riktigt in. Jag var den här runda bollen som jag själv och min omgivning i småstaden Uddevalla försökte pressa ner i ett fyrkantigt hål. Och det går inte så bra att pressa ner en rund boll i ett fyrkantigt hål. Eller om man så vill, en fyrkant i ett, i ett runt hål. Det blir liksom ingen skönt för någon. Så jag kände att... Det grodde ganska tid. Jag, jag blev varse väldigt tidigt om att jag passade inte in. Jag dög inte. Jag var inte precis så där som man förväntades vara. För det var väldigt snävt. Det kanske har blivit bättre, men jag vet inte fan. Killarna skulle spela hockey, fotboll, tjejerna skulle rida och eh, det var ungefär så det var. Höll du inte på med någon slags sport, då var du per automatik lite konstig. Sen fanns det ju teatergruppen och sådär som jag gick i, men... Om du bara hade lite annorlunda stil, klädstil, musiksmak och så vidare, eller på något sätt stack ut, då var du ett hot. Du sågs inte som en tillgång med din... Alla människor är unika och sådär, politiskt korrekt, men man kan vara mer eller mindre speciell. Så. Jag sågs inte på som en tillgång, jag sågs på som ett problem, trots att jag egentligen inte var ett problem. Eller det är väl alla ungar på ett sätt. Men ni förstår vad jag menar. Och det bidrog till att jag under många år kände mig inte välkommen hemma i Uddevalla. Jag kände inte att jag fick någon luft. Jag fick inte plats. Så att min dröm ju, liksom det började väva i huvudet från 10, 12, 13, 14 års ålder. Jag måste flytta härifrån. Jag måste flytta härifrån. För jag kan inte andas här. Och jag försökte på så många sätt innan, för det är ganska lång tid att vänta tills man är 19 från så här 10 det är nästan 10 år. Så att jag försökte under alla de åren att anpassa mig lite sådär, klä mig som andra, göra det andra man då tyckte var liksom normen andra gjorde. Tjatade till mig någon så här sommar på något ridläger och ville baka hem och låg och grät. Och, så här. och det funkade inte för mig. Så att när jag var 19 så var det, det var ingen snack. Det var så här, flytta eller dö. Det låter kanske jättedramatiskt, men det kändes så för mig. För att lika mycket som jag vill att Sveriges landsbygd småstäder ska leva. Vi kan ju inte ha ett Sverige där folk bara bor i Malmö, Stockholm, Göteborg. Liksom. Vi måste ju ha en, en, ett levande land. Lika lite tilltro känner jag att jag har till lokalpolitiker. Generellt. Lika lite tilltro. Det finns alltid eldsjälar, men vad gör Uddevalla kommun till exempel för alla de som bor kvar? Som är min ålder, så här runt 30. Hur mycket nya jobb skapar man? Vad finns det för aktiviteter? Vad finns det för möjligheter för människor som vill utvecklas som just människor? Inte så jättemycket skulle jag säga. Men jag kanske har fel. Du kanske lyssnar på det här och tycker att jag är helt ute och cyklar och själv bor i Skövde eller Katrineholm eller var du nu bor och tycker att det är världens bästa plats. Eller så har du som jag vuxit upp på ett litet ställe, hela tiden känt dig ovälkommen, flyttat och sen har en väldigt komplex relation till din hemstad. Framförallt när du är då så kallat hemvänder. Det är mycket känslor som kommer upp och sådär: existentiella saker. Vem är jag? Varför fick inte jag vara som jag var här? och så där? Ring till mig Siks i Wallin denna måndag så pratar vi om det här tillsammans. 0200 11 12 13. Det handlar om småstäder, svenska småstadsmentaliteten, att hemvända, att känna att man är. Inte riktigt välkommen tillbaka. Fast man är ju alltid lite Jenny from the block. Om ni förstår vad jag menar. Så, så att det är väldigt kul Att man på något sätt, om man oavsett vad man gör. Om man har flyttat så ska man åka hem och vara någon slags patriot. Man ska åka hem och, och älska sin stad. Och det blir jättedålig stämning. Om man i väl, till exempel Uddevalla, säger att jag gillar faktiskt inte Uddevalla så mycket. Jag tycker att det är för sömnigt här. Jag tycker att det är för mycket jante. Jag tycker att det finns så mycket bra möjligheter med hamnen varför bygger man inte en strandpromenad i hamnen med en massa mysiga restauranger det finns ju inte ens en skaldjursrestaurang i Uddevalla fast det ligger vid, väst, vid, vid havet det finns så mycket potential som inte nyttjas, varför? då blir folk jättegriniga även om man är så här konstruktiv okej, okay, jag har sagt att Uddevalla är ett rövhål också jag står för det men även om man är konstruktiv så är det så här. du ska inte komma här och tro att du är något i Stockholm och åka hem då, så här. Okej. Ja, men vad, vad öppet det var för debatt här då. Håll i hatten. 0200 11 12 13 och Marie är med. Hallå. Hej Sissi. Hej, du har bott i Värnamo. Värnamo. Ja. ja, det är så att jag flyttade ner. Jag träffade en kille. Jag är i Stockholm idag. Ja, jag hör det. Ja, jag flyttade, träffade en kille till Sand och flyttade ner till Värnamo. Jag jobbade innan här. Ja, som vanligt. De sa upp mig och tänkte att jag flytta ner. Och jag bodde där i tio år. Under den tiden så träff fick jag aldrig en enda infödd vän. På tio år? Nej, de jag fick som vänner. Det var sådana som själva var inflyttade en gång i tiden. Mm. Och, och det, det jag skulle kunna säga liksom att mentaliteten hos, hos småstadsmänniskorna, inte alla nu generaliserat det också givetvis, mm. men känslan man får där att man har jättesvårt att komma in som insittad. Hur, upp hur upplevde du det då? Försökte du liksom att. Ja, det gjorde jag ju. Jag, jag umgicks med grannar lite grann och sådär. Men det var på något vis som att det räckte för dem med det de hade redan. Med sin lilla brukar vi kan säga att de visste ingenting om vad som hände utan vi gissar mm. eh, Skämtade vi om sådär. Liksom, men det stämmer lite grann. Det är inte bara skämt, det är lite grann att de är lite nöjda med sin lilla... Eh, och, och samtidigt vill de inte liksom erkänna det riktigt. Så då klankar de ner på sin egen tråkighet på något sätt. För de, de sa mm. ofta så här... Ja, men... Ja, herregud, vilken tur att du har kommit hit. För du vet, alla är så tråkiga här. Eh, jaha, eh, okej. Då ska jag känna jag flyttar ifrån då. Men det gör ju ingen. Men mm. det var liksom att... De tyckte att det, det... var bra att det kom någon, säger sa dem. Men samtidigt så förändrar de ingenting av sina egna liv. Och var inte dugg intresserade av någonting annat utanför sin egen stad. Och då känner jag att det är jättesvårt att hamna där som invandrare, kan man säga, som jag då. Mm. Och trivas eh, till hundra procent. För att det var ju så svårt att få vänner. Liksom, bekanta hade jag massor, för jag hade ett, ett för eget företag, ett konstgalleri. Så det var jättemånga som var där. Men det var ju bara en massa bekanta. Jag hade mm. så mycket bekanta som helst. Men väldigt få riktiga vänner. Men det är jätteintressant att du säger det, för att Maria pratade med en, en kille från Somalia som har bott i Sverige i fem år, tror jag, eller där. Ja. Fem, sex år. Och han sa att ni svenskar, jag har hört det här från fler håll också, men jag kommer ihåg när vi pratade mm. om det här. Eh, han sa att ni svenskar, och han, han generaliserar då, men ni svenskar, ja. ni är väldigt lojala när man väl känner er. Men det är en väldigt lång väg att komma en svensk in på livet, om man säger. ja. Och det kanske är ännu mer så om vi får spekulera lite här Maria, att det är ännu mer så på mindre orter att du ska minst inte komma hit och tro att du kan vara med, utan du får bevisa att du ska få vara en av oss. Jag fick heta den där Stockholman. Alltså, ja, och du bodde där i tio år. <laughs> den där Stockholman eller 08 och Min sambos mamma då, hon tyckte det var särligt att, att jag skulle arbeta utan hon tyckte att jag skulle eh, vara hemma och sköta om min barn och hem och laga mat för ja. det gjorde ju kvinnor alltså det är där också lite av det här lite gamla som alltså man liksom lever kvar lite grann att du menar att tiden står lite, lite mer still det är inte så progressivt ja. så man, Nej. man ska inte tro att man är någon riktig utan man ska rätta in sig leden och lite grann sådär mm. och det tror jag att de faller lite på eget grepp för att det gör ju att folk känner sig aldrig riktigt välkomna eller tar så lång tid. Men det är den här anna som var... Hon har dit när var 11, Kom från Norrland. Mm. Den här väninna jag hade. Och hon hade fortfarande mest inflyttade vänner. Mm. Men vi, vi ska avrunda lite. Men vad tror du att det här beror på? Vi har redan pratat lite, men... Mentaliteten tror jag att det här... Att det räcker med det man har på något sätt. Man, man, man gör sin lilla... Vardag. Alltså man gör det man alltid har gjort. Man har med samma vänner. Med, liksom... Sända middag hos mamma och pappa och så går man till jobbet och jobbar för var. Ja jag vet inte. Det är någonting där som... Ingen riktigt behov av att, att göra någonting annorlunda. Mm. Tack snälla Marie för att du ringde. Tack själv. Ha det bra. Ja. Hej. Det är många som ringer. Det var väldigt intressant det här. Jag tror... Att alla på något sätt, även om man är uppvuxen i Stockholm så finns det en, en, eller Göteborg, eller så här. Finns det en relation till det här. Robban, hör mig? Robban, hör mig? Ja, På dig på dig. Hur är läget? Eh, jo, det gäller ju när man flyttar in till de små städerna och flyttar dit och tycker om det. Mm. Att vara kreativ. Mm. Själv, själv har jag flyttat till Eslöv och jag var jätteensam. Jag var kommer du ifrån bara... från början då? Stockholm. Ja, okej. Okay, ja, det var svårt Nej, jag att höra. Jätte, jag fick ett jättebra jobb i Eslöv faktiskt. Mm. Och det har jag kvar. Men äh, det gäller att vara kreativ. Exempelvis, är det, jag äh, gick på en livsmedelsaffär. Jag lämnar ingen namn nu så att säga. Utan, Nej, det behöver inte jag. Och så står man i kassan och så vänder man så och pratar med någon. och så det, Men vad fan, jag borde här en nyinslyttad. Kan du komma och ta en bärs av mig eller kanske en Aris i eller någonting? – Är kvar? Ja, jag kan kvar. Ja. Jag lyssnar på dig. – Ja, ja. ja. ja. E och så träffar man den personen och sen någon annanstans så mm. går man ut. Man kanske går på bubben och sätter och pratar med någon och så träffar man den personen och så får man ju så småningom, om man bara vågar vara framåt, så får man ju sedan en vänskapskrets. Och de mm. männen jag har skaffat på att våga vara framåt och kreativ det är skitbra vänner i senare uttrycket. Det skitbra, Nej, men det vänner. får man säga. Men du, Marie som ringde nyss här, hon upplevde tio år i, i Värnamo- och kom inte nära någon och kände att det inte... Men, men menar du att man får bjuda till lite mer själv då i så fall? Jag vet inte hur, hur Marie är utåt sett, jag tror att man måste våga mm. kanske bygga, jag känner inte henne. Äh, det är, är det svårt jag. att spekulera för oss. Men, men det är din tes i alla fall. Flyttar man till typ Eslöv eller Värnamosa då får man bjuda till lite mer själv för att få ja, komma in vill, i gemenskapen. Jag, inte, jag säger själv inte för att jag har bort det. Står du i kassakunden i banken så vänder dig om. Så är du nästan en tjej i år. Vad heter du ser ut? Vad heter du då? Och så, och så kan man bara säga. Nej, mm. Jag är nu inte ute efter förhållanden. Och där, utan jag, bara, jag, jag är jag bara är lite ny. trevlig och ny här. Jag, förstår. jag, jag är nyinskript. Jag vet ingenting. Ska jag ta en kaffe och kan berätta vad det finns för trevligt att göra här. Då på helger och kvällar. Och så där. Ja. Alltså vad spännande. Det. Men jag tycker om din inställning. Tack snälla Robban för att du ringde. Ja, men sköt av dig i eftermiddag. Hej Samma, hej då. Ja, är det så enkelt som Robban får att låta? För jag tror att många... Han verkar vara en ganska... Vad ska jag säga? Eh, jag ska inte säga gränslös person. För det är inte så snällt. Eller det, för mig kan det vara bra. Men han verkar vara ganska så här, cool. Och lite is i magen och köpa. på. Jag tror många... Jag är väldigt känslig. Jag känner nog av när jag inte känner mig välkommen. Och då backar jag heller och bara... Hallå, ska vi ha fäst eller hur? Utan jag måste känna att andra människor vill också. 0200... 11, 12, 13 ringer ut mig och pratar om småstaden, föraktet, småstadsmentalitet, um, att åka hem nu som jag gjorde i helgen, hemvända. Det kan vara ganska svettigt faktiskt. Stå där på lokala Harris i Uddevalla och så kommer de fram och säger Du ska inte tro att du är något för uh, Stockholm. Uh, jo, det ska jag för att jag är, är bättre än dig, känner man. Men det säger man inte för man vill vara så ödmjuk. 0, 200, 11, 12, 13 ringer ut mig Sissi efter pausen. 101,9 Radio 1, Radio 1. Sissi Wallin. En kille som kallar sig för Gorilla Thor skriver på Twitter. Han har glömt hashtag Radio 1 med bokstäver men jag förlåter honom ändå. Ju mindre en ort har att bidra med, desto mer lokal patriotism. För att stoltheten är det enda man har kvar. Vad säger ni om det? Vi pratar om det här med att vara från ett litet ställe- flytta därifrån för att man kände som jag gjorde att det här det räcker inte för mig. Det kanske är ha att tycka men jag fick ingen luft i Uddevalla. Jag hade liksom ingen framtid där kände jag. Vad ska jag göra? Ska jag Sverige går ju under om alla ska bli så här radiopratare och medieentreprenörer och hitta, hitta påjobb som jag har. Men jag personligen ruttnade av tanken att liksom jobba för kommunen, underbetald, få ont i axlarna, gå hem, vara ihop med någon sån här lokal bonpojk som liksom låg och fest i soffan och kollade på sportextra och få liksom två barn som jag måste ta hand om. Alltså, nu generaliserar jag grovt, men jag såg hur andra hade det. Jag såg hur mina, föräldr mina föräldrar... Ganska liberala och ändå morsan är inte från Sverige och så här. Så var, jag hade en bra uppväxt så att jag såg någonting mer normbrytande. Hon var liksom den enda som kom till dag och hämtade mig sin Leopardklänning och så här typ. Så att, vi var ju annorlunda hela familjen om man säger på ett mest bra sätt, tycker jag. Men jag såg ju kompisars familjer och även äldre liksom, kompisar sen när jag var 19 och skulle ta studenten och de kanske var 25. Vilket liv de hade fått. Och de kanske var lyckliga, men jag var inte lycklig av att se hur de levde. Och det var jättekänsligt för mig att säga till folk det är så jävla tråkigt här så jag drar nu. Utan man får säga, ja, men jag, vill bara, eh, jag älskar Uddevalla egentligen. Alltså, så jag vill bara åka härifrån en stund och pröva mina vingar. Egentligen vill jag bara veva upp det största fuck you jag hade och aldrig mer komma tillbaka. Men så får man inte riktigt känna i Sverige, för, eller tycker jag i alla fall. För att lokalpatriotismen är så stor och det är så otroligt kränkande att säga eh, om någonting negativt om till exempel Uddevalla eller Borås eller Skövde eller Pitjöer vad man nu kommer ifrån. För att människorna som bor där tar det väldigt personligt när det egentligen inte är dem jag kritiserar i sig utan det är staden, det är mentaliteten i stort eller de är ju det, de är ju en del av staden så jag förstår att de tar illa vid sig också men vad är alternativet då? Jag hade en kompis som han är bög, homosexuell man och han blev kallad från ja men så här, högstadiet när alla förstod, eller han kom ut då tror jag också. Han blev kallad sitt namn och sen alltså, Bögpelle då säger vi att det är. Bögpelle fick han heta. Och han hade ju så här, han sa det till mig, jag har ett val då, eller jag har flera val, men antingen så bor jag kvar här för jag trivs det i jag tycker att det är trevligt men då måste jag finna mig i rollen som bögpelle. Folk kommer kalla mig det tills jag dör här. Jag måste leva upp till bilden av den här stereotypa fjolliga bögen för att liksom passa in, jag kan inte bli lite macho och vara bög för då kommer jag få stryk liksom när jag går ut på krogen. Så han flyttade först utomlands och sen till Göteborg för att han pallade inte att bo kvar och vara så här bögpelle med hela stan han ville vara någonting mer och så tror jag många med en annan läggning än hetero har upplevt det när man växer upp att eh, du blir din läggning Om du, antingen får du hymla med den och smusla med den eller så får du liksom gå ut helhjärtat med att var truckflatan som alla får skoja med hur mycket som helst 0200 11 12 13 ringer du och Sofia är med mig, hör du mig Sofia? Jajamän, hej. hej Du är från Norrland Nej. nej, nej förlåt, Marstrand. Ja, jag inte ju från västkust. Jag läste fel här, förlåt. Marstrand är ju ändå så här som en, vad ska vi säga, en semester, ett semesterparadis. Absolut, och det är det ju på sommar, sommaren och sen så är det ju inte det på, på vintern. Då, utan då blir det ju småstads, äh, småhålan blir det ju där också då. Bor du kvar där eller har du flyttat? Nej, jag bor i Stockholm sedan 12 år. Mm. Varför drog du från Marstrand? Ja, lite av samma anledning som du skulle jag säga Att man, man behöver ha luft under vingarna och man känner att man är någonting mer än, än den här... Att man behöver någonting mer för att må bra än småstadsmentaliteten och, och det som... Ja, man vill komma loss liksom helt enkelt. Man fastnar och så vill man komma loss och flyga vidare. Jag förstår det, men om, om, om du ska förklara, för, för jag håller ju med dig helt och hållet, men om man lyssnar och inte förstår, vad menar de? Vad då småstadsmentalitet? Jag trivs ju jättebra här i Nyköping eller Åre eller Aa. hejå. Vad skulle du säga, vad är det negativa för dig med småstads, småstadsmentalitet? Ja, alltså jag, jag tycker att jag har kommit lite längre än att bara tänka på det negativa. Det behöver inte vara så negativt om man trivs på den platsen, där man bor som... De flesta gör som bor där. Vi är ju lite uddafåglar som drar. Liksom. Mm. Men de är ju inte uddafåglarna. De bor i sitt, eh, i sitt samhälle, i sin lunk, med sin puls och trivs bra med det. Mm. Och vi som väljer att dra därifrån, vi, vi är ju, precis som du säger också, vi blir ju lite svikare. Därför att vi förstör någonstans, vi förstör deras, vi förstör mönstret lite grann när vi drar därifrån. Mm. Och säger på något sätt att det här duger inte. Det blir på något sätt som att vi, vi sätter oss på höga hästar hur vi än gör. Nej, men vi rubbar deras, deras trygghet. Mm. Genom att sticka därifrån. Genom att säga att det här, det här duger inte för mig. Och då blir det den här frågeställningen. Hä, vad är det med dig idag? Vad är det du som märklad? Vad är det som du är så himla häftig så du måste dra liksom. Ja, vad, vad brukar du svara på dem, den typen av frågor när, när de kommer? Ja, eh, nu jag, jag lämnade ju ett barn kvar på en när jag drog dessutom. Så att jag blev ju verkligen... Ja, du fick barn jag, själv? Ja, och jag, mitt barn stannade kvar och bodde kvar med sin pappa. Ah, Okej, okay. så du stack i Stockholm, för du själv liksom, det. ja. Det var inte så populärt så. Nej, man var inte så här jättepopis i många ögon. Man var en svikare. Och, och sen när man kom tillbaka då, och stod där med sitt barn, så kunde de gå fram och så kunde de säga till, till barnet att nu är du väl glad att mamma är hemma och klappa på huvudet och så skicka mm. in dem och, och liksom lägga över den på barnet. Då. Mm. Ja, väldigt. Säkert med, med, med kärlek för långtanke, men det blev ju någonting annat för oss blev det ju någonting helt annat. Det blev ju äh, väldigt obehagligt för oss. Ja, men det är också intressant att tänka så att hade, hade en snubbe dragit och ja, men du vet, träffat någon från en annan stad eller bara velat flytta och ha varit pappa, då hade ju folk inte ifrågasatt det på samma sätt som en kvinna gör det. Det är en annan diskussion, men jag ska bara peta in ja. det, att man ser ja. lite på karar som sämre föräldrar än, än kvinnor. Att, absolut, jag stryker under på den. Att din, din pappa till ditt barn hade väl absolut lika hög kompetens så eller vet jag inte Absolut, jag, men... Absolut. Och det var verkligen hans tur för vi hade ju då, det var verkligen hans tur att ta helhetsansvar så att det, det hade jag gjort i nio år så att, själv, så att, det var ju det var helt på sin naturliga plats men inte, mm. inte i ett sånt samhälle så är det ju inte det Nej. det är, är ju lite skillnad liksom Vi ska ta nyheter Sofia, men tänk en sista fråga Hur ser du på Marsrand idag? Vad har du för relation till Marsrand? Jag åker hem och, och, och har det härligt och tycker om att komma hem till min hemstad jag mm. du känner ingen bitterhet så nu. Nej, nej, nej det gör jag inte. Men jag tycker lite att vi som när vi är hemvändare, att, och även de som kommer nya till, till de här små samhällen. Eh, att man kanske får sätta på sig bomullshandskarna om man vill mm. eh, liksom komma in i. Man får, man får vara lite mjuk och är mjuk. Eh, jag vet inte. Men jag tror att det är det enda sättet att eh, ta sig in för man är man ska in i det här skalet och vill man verkligen det så får man nog backa lite. Mm. Jag tycker det var... Ja, men jag håller med dig. Jag tycker det är en väldigt intressant betraktelse du gör. Och... Det är... Jag är lite avundsjuk på dig, Sofia, att du har kommit över bitterheten, för jag i och för sig, jag tror jag är lite yngre än dig då, men jag har fortfarande svårt att eh, inte vara lite bitter när jag åker hem. Faktiskt. Nej, men... men eh... Det är som att du har varit en starka. Som du, har, du har följt ditt behov och tagit mm. dig därifrån. Och de sitter kvar och de. Det är inget dåligt med det. De Nej, Men jag vill inte se ner på dem, förstår du, det är det som är svårt för mig. Mm. För att jag, jag vill. Så här, rationellt så är alla människor lika mycket värda och så vidare och så vidare. Men jag kan ändå känna ett stort rätt när jag kliver in på Kungsgatan i Uddevalla och det blåser någon sån här iskall vind av oh. det ena och det andra, jantelag och allting bokstavligen mm. och det, man känner så här: man träffar någon gammal klasskompis som är liksom, man ser i deras ögon att de, de föraktar mig för att jag drog och varför ska jag då vara den större människan jag vill ju vara det men det är väldigt svårt mm. att känna så här åh välsigna dig som ändå, du vet man blir, det, som man blir en liten fiant då som så här: du det är fan bättre i Stockholm, hej då du får bara komma över det tror jag Ja jag får jobba med det Tack uh -huh. snälla för att du ringde och hjälpte mig på den fronten Okej, okay, ha det, bra. Ja, det bra. Hej. Hej. Vi tar nyheter här i Radio 1 Och sen pratar vi mer Betydligt mer Ring på om småstäder, småstadsmentalitet Och faktiskt har flyttat Eller om du som lyssnar bor kvar i någon av de mest av, ja, Hela Sverige är ju mest småorter Och småstäder och sådär Tycker du att det är oför, man får förkänt för mycket, för mycket skit för att man väljer att bo kvar i sin hembygd eller att man till och med flyttar från en större stad till en mindre? 0200 13 ringer du denna måndag. Du lyssnar på Radio 1. 101,9 Radio, Radio 1. Sissi Wallin. Du ringer mig, Cissi i denna måndag på 0200 11 12 13. Det går också bra. Helst vill jag ha samtal med en och skriva på Twitter om du har tappat rösten eller eller sådär. Hashtagen är då Radio 1 med bokstäver. Skriv din åsikt där, din tanke. Jag har ju gått väldigt hårt åt min gamla hemstad Uddevalla där jag växte upp. och Vi pratar ju om det här med småstäder, kontrar och versus st större svenska orter. Varför många flyr, som jag gjorde för åtta år sedan drygt, till en större stad, varför man känner liksom att man kvävs därifrån man kommer. Och hur man faktiskt kan känna frid och till och med som, som eh, jag pratade alldeles nyss det var flera lyssnare som sa att de kan känna ändå att de trivs när de åker tillbaka. 0211 12, 13 och Frank, hallå! Hallå! Du är med. Du är lite fundersam här, du kanske är arg till och med varför jag är så hård mot Uddevalla om jag har förstått. Ja, precis. Jag undrar hur du kan tycka att det jag har själv ingen som helst koppling till Uddevalla. Men jag funderar på hur du, du som är så annars så försiktig. I jag, är jag försiktig? Du, men Du är försiktig med att säga något om folkgrupper som en Uddevalla mm. bor. De har visst hamnat väldigt, väldigt i blåsväder i din värld. Jag menar, mm. och, och, och du dömer verkligen alla de här som... Eh, sitter kvar med jag förstår precis vad du menar och jag har precis samma uppfattning men däremot så är det ju så att eh, Ja men det är ju white trash dem. fest det är ju liksom, de vet inte att det är val nästa år de har tribaltatioänga på hela kroppen men nu är jag väldigt dömande, absolut Ja, och varför mm. är det okej okay, okay för dig att döma så hårt Uddevalla bor medan exempelvis mm. det är inte alls okej okay för dig att döma en viss invandragrupp, varför är det så mm. Varför, varför är det så okej? Okay, jag förstår inte riktigt det. Nej, eh, jag tror att det är, finns inget rationellt i det. Eh, jag tror många av oss som har flytt, som som man säger, som har flyttat från en, en lite mindre ort. Vi har ett ganska irrationellt eh, hat, ska jag inte säga. Men förakt, vi känner oss svikna. Och eh, givetvis är det ju inte så att jag går runt och ser ner på alla människor som bor i Uddevalla. Jag har ju kompisar som min familj bor kvar i Uddevalla. Eh, jag har väldigt stark kärlek till Uddevalla på ett sätt, men... Det var som någon annan sa förut att det är väldigt så hat kärlek blandat med hat om du förstår vad jag menar. Jo, men om man till dig säger en liknande sak om en folkgrupp mm. exempelvis då blir det taggarna när utåt. Ja, men det är absolut men jag tror att såhär, jag har ju faktiskt inte sagt att alla som bor i Uddevalla är dumma i huvudet eller att Nej, alla från Uddevalla jag pratar mer om staden att, i sig. Ja, men det är sällan någon och säger heller att alla ur en viss folkgrupp är dumma i huvudet eller så men det är ju lätt att se Tolkar mm. på det sättet och då tolkar jag så att säga det tillbaka på mm. samma sätt att, att jag, jag förstår precis vad du menar om det här med att man lever ett väldigt begränsat kanske både känslomässigt och, och så att säga även kulturellt och och ja, det är inte så att jag går på opera i Stockholm- jag är ju liksom white trash själv från början- och det är bara en slump att jag inte har en tribal tatuering- det var liksom, blev någon annan tatuering istället. Så att, absolut inte så att jag sitter här- liksom och lever ett fin kulturellt överklassliv i Stockholm- och ser ner på människor som bor där. Däremot kan jag tycka att jag blir lite beklämd- när man kommer hem- och träffa gamla jämnåriga klasskompisar då från förr. Och så frågar man sig, hur är läget? Och så är de sådär jätteuppgivna. Du vet, ja det knallar väl och går. Jag ska inte klaga. Och man känner, du är mitt, eller mitt i livet. Tidigare än mitt i livet. Du har hela framtiden för dig. Varför är du så uppgiven? Mm. Så kan jag ja, känna. Men du kan få fram samma, så att säga. Det... Mm. Går att få fram samma om olika andra folkgrupper och det går att säga negativt... Men vad, du, du håller på att prata om folkgrupper hela tiden. Vart vill du komma Frank? Vill att jag ska jag sitta komma, här och basha alla muslimer komma, eller vad är din nej, poäng? Jag vill, komma till att, jag vill komma till att jag undrar varför det är så okej okay att uttala till rasistiska åsikter. Nej nu får och du inte rasistiska är, rasistisk är ju inte. Jag har ju pratat alla, Uddevalla om Uddevalla som stad. Jag en annan... Mm. Folk ja, men Nu, vänta, nu har är... vi förstått din poäng. Du har sagt det fem gånger nu. Ja. Jag, har, jag har ringt x antal personer här nu och sagt att de också har en väldigt kluven relation till ja. därifrån de kommer. Ja. Men med det är inte sagt att man på något sätt hatar alla som bor där eller tycker att alla är dumma i huvudet. Nej. Man kan tycka att platsen i sig är deppig och att mentaliteten ja. som är... har frodats på den platsen yes. upplever man som deppig. Jag tycker det är ganska stor skillnad att säga det än att säga ja man vet ju alla i Uddevalla är. De är ju tjuvar och banditer. Alltså, det är en jättestor skillnad. Det men finns ju då, en nyans. Jag om jag var du lyssnade på början på ditt program mm. en gång till för att höra hur det, hur, hur det lätt kan uppfattas. Nu minns inte jag vad jag sa. Vad sa jag i början? Nej men det, det alltså tonen och vissa liksom sådana här generaliseringar var väldigt, väldigt, är väldigt, väldigt kraftiga. Jag har inga mm. problem med det. Men däremot så har jag problem mm. med att det är okej okay att trycka till Uddevalla-bor, medans man får inte trycka till vissa andra grupper. För Nej, det, jag tycker Vi har väl olika åsikter där, eh, Frank. Men, Frank. Men, ja, jag ja, du, om du pratar så får jag också prata. Vi får dela aha. lite på utrymmet. Eh, jag tror att man kan tolka saker som man vill tolka det och ja. eh, det, vi kan diskutera evigheter evigheter hur man bör uttrycka sig, men jag gör ett radioprogram man måste ha vissa kraftiga uttryck för att man ska få igång en debatt, jag kan inte sitta här och vara diplomat, det funkar inte, då kommer ingen ringa du hade inte ringt om jag, om jag hade varit diplomatisk nej självklart och jag, jag säger ju samtidigt så här: nu kanske jag generaliserar, men det är ändå min upplevelse, ja. det är så här, jag tror vi alla har ju fördomar och ganska generaliserande tankar om både den ena och den andra gruppen i samhället eller om det handlar om en stad eller vad det nu handlar om. Och jag tror det kan vara nyttigt att säga det högt också. Jag är ju Absolut. insiktsfull i att det inte är så rationellt. Och det finns människor som bor i Uddevalla som trivs jättebra. Annars hade de ju inte bott kvar. Men det här är ju bara mina upplevelser. Jag säger men inte att det är någon, någon sanning. Är, men om vedertagen sanning. Och säger att eh, den har uppfattningen om att det är väldigt, väldigt stora problem i vissa stockholmsförorter förorter till exempel. Mm. Då har ju du avsevärt svårare att att, så att säga acceptera det och inte. Mm, nej, och det har jag aldrig haft. Jag har ju varit den första, tror jag, att erkänna här att, att vi har jättemycket problem med segregation och utanförskap och fattigdom i våra svenska stora förorter. Det har jag aldrig förnekat. Nej, det är bra. Det, det, skulle, det är ju, det är ju att ljuga, vi har ju stora problem. Precis. Och då kan man ju Sen kan man diskutera vad det beror på, men det är ju en helt, ett helt annat program. Ja, ja, visst, visst. Får du ringa då? Jag bara menar att det generaliseringarna ska inte bara vara okej åt ena hållet- utan det måste vara okej åt alla håll. Då. Nej, precis. Men, men du, du hade ju lite fel i saken. Jag har ju aldrig sagt, om någon har ringt och sagt som förorter i Stockholm till exempel- så har jag aldrig förnekat det. Nej, men det är alltid känsligt om det kommer en invandrargrupp på tal- att de kanske ställer till det eller har, har bråkat eller att det är överrepresentation i brottsligheten eller mm. något sånt. Nej men då jag det, tycker det, är, är det, det finns ju, om vi ska byta ämne då det finns ju jättemycket forskning som visar att kriminalitet och utanförskap har ingenting med etnicitet att göra, det har med fattigdom att göra om det hade varit så att, ja, ja, så att, det, så att det, det, jag vänder mig emot det när folk ringer och säger så här: ja de här, alla de här äh, människorna från Iran som kommer hit, alltså det, det är så att historielöst, man är helt mm. ute och cyklar om man påstår mm. det, och men då att säga alla de i jag har aldrig sagt alla de i Huddevalla. Jag har sagt alla dem i Uddevalla. Jag har sagt, jag har sagt jag har pratat om mentalitet. Jag har aldrig, jag har aldrig pratat om Huddevalla som en liksom homogen grupp. Alla som bor där. Det har jag inte gjort. Nej. Nej. Men du förstår nog vad jag menar. Ja, jag förstår fall. vad du menar. Men ja. jag tycker det är viktigt att debatten förs. Och, äh, det tycker jag med. Äh, då måste man också våga acceptera att det finns grupper som man måste få kritisera. och få ja, Jag har inte sagt att man inte får kritisera. Nej. Du får kritisera vad fan du vill Frank. Det är en demokrati. Varsågod. Du lyssnar på Radio 1. Tack Frank för att du ringde. 0200 11 12 13. Jag tror jag kopplar in Jenny också innan jag går på reklam. Hallå Jenny? Hallå, hallå, Hej, du vill... Hej. Eh, nu ska vi se här. Nortelje läser här. Flytta till Nortelje. Berätta mer. Ja, just. jag kommer från Nortelje. Eh, flyttade därifrån. för Flyttade därifrån? Är, ja, flyttade därifrån för att just är en småstad. <laughs> Varför flytta? Vad var du inte... Var, var bekväm med? Eh, yeah, det är en liten stad. Det är mycket skitsnack. Det, är mycket, det finns inte så mycket jobb. Eh, och så. Mm. Eh, annars, eh, nej. Eh, det bara kändes bra att flytta därifrån mot mm. det där hela livet. Liksom. vad va flyttade du till Stockholm då? eller Ja, ah, uppflötsade Men det är inte så jättelångt, men var det ändå stor skillnad? Det var stor skillnad. Eh, där skaffade jag mig ett umgänge och sådär. Det var eh, super, helt enkelt. Komma ifrån och det kändes skönt. Men vad var Nej. det för, att Upplandsväsby också en liten, det är ju en förort så mer, en hortell i en ja, egen man kommun kan liksom. det är inte lika mycket folk där så. Jag jag Nej, men du ville bara börja om, börja om helt enkelt? Ja, jag ville börja om helt enkelt. Men upplevde men... du som, förlåt, ska bara, upplevde du som eh, Marie, var det väl som ringde förut, nu blandade ihop namnen här, men att eh, hon flyttade till eh, Värnamo, att det var ganska svårt att komma in i gemenskapen, upplevde du samma sak i Upplands Väsby? Nej, alltså jag hade en, eh, ett par enstaka vänner där redan. Eh, och sen så flyttade jag till ett område där typ vi varit ett jättegäng med, med mammor och sånt där som, som umgick mm. eh, varje dag. Det var en jättetrevlig gemenskap. Vi käkade middagar och sånt där väldigt ofta och träffades vika, umgicks bara rent allmänt mm. och nära till alla liksom sådär. Sen, sen träffar jag Sambo och han kommer ju ut från Nortelje. Mm, Okej, okay. så flyttar ni till. Ni ska inte flytta tillbaka till Nortelje då. Jo, jag gjorde det. Du gjorde det? Förlåt, jag förstod ja, inte historien här det. riktigt. Det var lite snurrigt. Men hur, vad fick du för reaktioner? Var det så här, ja, ja, nu passade det att komma tillbaka? När du... Nej, nej, nej. Ingenting sånt. Men jag själv är väl inte så... Jag är inte superförtjust. Alltså jag tycker Notellien är en jättetrevlig stad. I små men... i mm. men inte... Nu bor jag lite utanför och det är väl skönt. Mm, Okej. Okay. Så, det är en sommarstad, jättetrevligt, men på vintern är det, det är inte så roligt där. Och det, det, det, det finns inte så mycket jobb tyvärr. Nej, det, det känns igen. Vi ska komma in lite på det här med vad kommunen faktiskt kan göra för sina invånare efter i nästa timme. Men tack snälla för att du ringde och välkommen ja. tillbaka då till Notellie, ska jag säga. Ja, tack. Ja. Jag har båt där en gång, det är fint. Ha det bra. Du lyssnar på Radio 1, jag, Cissi Wallin. Ta en liten paus, sen är vi tillbaka. Vi är lika med du och jag och pratar mer om småstäder. Det är starka känslor, det här är känsligt, men det är en viktig debatt. Hela Sverige ska leva, som någon politiker någon gång sa, antagligen från Centerpartiet. Men hur ska det gå till där rent praktiskt? Jobben försvinner, tristessen ökar. Jag tror också att intoleransen ökar. När det blir ganska mycket tristess och uppgivenhet. Att man hittar syndabockar. De där där borta kommer hit och tar våra jobb och sådär. Tr jag tror faktiskt att... Jag ska inte säga att människor på landet har mer fördomar än liksom, typ Stockholm och utdeborgare. För det är omöjligt att säga. Men jag tror ändå att det finns i större utsträckning en känsla hos människor att det är lite tr trängre. Det är lägre tak på mindre orter. För att man får inte vara annorlunda eller udda på samma sätt som man får på större, i större städer. 0200... 11, 12, 13, ring ut med Sissi efter pausen. 101,9 Radio 1 Sissi Wallin Du lyssnar på Sissi Wallin i Radio 1. Hundratals åsikter i denna fantastiska kanal varje dag. Mitt program går mellan 13 och 15. Missa inte det nu. Lyssnar du för sig förhoppningsvis, men skriv upp det för kommande dagar också. Vi pratar om att hemvända. Det finns en skribent på aftonbladet som heter Ronny Sandal. Han skrev för något år sedan tror jag det var en text om Skövde. Han är från Falköping som ligger ganska nära Skövde, som är en lite större stad. Falköping är lite mer en biahåla. där han kritiserade Skövde för att ha fått någon slags sån här hybris att det finns inte så mycket ödmjukhet utan man tror liksom att en ja, en tacosallad i Skövde är ungefär som att en tacosallad i New York. Att ödmjukheten fattas lite. Och det var en väldigt ganska smärtsam text för en annan Lantis att läsa. Nu är Skövde lite större än Uddevalla och liksom har lite mer så här, ja, det hände väl mer i Skövde så, men det är fortfarande en liten stad. Och människorna från Skövde, inte alla, men många blev rasande på Ronny Sandal och det var en kvinna som menade att han var bara av sjuk på att de hade ett äventyrsbad i Skövde. Mm, vi suger lite på den eh, så när man kritiserar sin hemstad även om man är lite mer konstruktiv än att säga det är ett jävla rövhål, för det kan jag säga men det är inte så konstruktivt om jag skulle säga nu när jag var hemma i Uddevalla i helgen att ja, men varför, varför finns det inte en enda bra fisk- och skaljusrestaurang i Uddevalla när vi ligger precis vid havet som drar dit fler turister, varför är det inte mer roliga, spännande, kreativa grejer som händer, man har en sån här skittråkigt trött fjordfestival varje år, där man bokar typ bara så här: drängarna kommer och spelar om du vill bli min fru. Kommer du ihåg den? De kör tre olika varianter så alla ska minnas hur det var för 30 år sedan. Nej, 15 år sedan kanske. Och eh, det finns liksom inget nytänk. Det finns så mycket potential som i alla fall jag ser. Men det är ingen som gör någonting av det. Även om den kritiken kan jag tycka då är ganska konstruktiv så får man alltid någon så här du var av sjuk för att du eh, inte bor här längre. Nej, jag är inte avundsjuk. Jag är konstruktiv och ibland är jag arg också. Jag känner mig sviken av min före detta hemstad. Får man inte göra det i det här landet? Nej, det får man inte. Man ska vara så jävla lokalpatriotisk. Jag kommer ihåg, jag har en vän som är från Södertälje och han gillar inte Södertälje för att han växte upp där och hade en pissig uppväxt liksom generellt. Och när han kritiserade Södertälje så här, skrev någonting på Facebook. Du är det någon som säger: Du, Björn Borg, slog alla sina. Han, han övade mot den här garageporten. Kom inte och snacka någon skit om Södertälje. Men jag får väl tycka att Södertälje är ett jävla pisshål om jag vill det. Får jag inte göra det? Ja, ah, hallå? Så där kan diskussionen gå. och Om vi ska vara lite mer konstruktiva, då, förutom den frågan, så undrar jag lite. Hur kan våra svenska småstäder, bygden, landsorten, om man säger leva? Hur kan det bli mer levande? Mer attraktivt, mer spännande, mer, eh, mindre homogent. Mindre en, ska vi säga, enkelspårigt. 0200 11 12 13. Du kanske tycker att jag är ute och cyklar, då får du tycka det. Men då får du ha någon, en eh, motivering också. Hasse Klas, hallå. Ja, hallå. Hej. Jag ska läsa här. Uh, jag kan inte se vad de har skrivit. Så du får säga själv vad du tycker. Eh, jag har en anteckning här men jag förstår inte. Så du får berätta själv. Nej, precis. Jag skulle vilja vända lite på, på debatten här. och, och eh, alltså Snacket går ju om att flytta in till Stockholm från en småstad. Att flytta från Stockholm till en småstad. Mm. Det, det, det skulle ju det skulle vara tuffare på ett sätt. Men ibland kan, kan jag känna så här, jag som är uppvuxen i Stockholm. Att tänk om man hade varit uppvuxen i en småstad. Det mm. hade varit eh, trevligare. På vilket sätt eh, tänker du att det har varit trevligare? Ja, ja, men alltså alla känner alla. Eh, eh, liksom eh, inte den här attityden som man kan känna, känna i Stockholm. är eh, Att det, det är väldigt kallt. Och, och så vidare. Folk ska vara så jävla hippa. De ska vara så inne. Eh, mm. Trängsel. Du, du ska åka in till stan. Du, du sitter i kilometer och det, det är liksom avgaser. Och skit. Istället för att bo i en småstad alla känner mm. alla att, liksom man, man, häl, man hälsar när man går till affären. Liksom en, en, en, en, en mer avslappnad stämning. Va? Mm. I, I Stockholm ska allting vara så jävla perfekt. och Alla ska liksom, följa modet och se det inte ut på ett vis sett så förhöra det och så vidare. Va? Mm. Eh, så kan jag känna. Och, eh, nu, nu när man börjar komma upp lite i åren så tänkte jag att man kanske skulle flytta till en småstad. Men, men liksom, Vad hejdar dig? Ja, men hu hur lätt är det? Du, du måste ju ha en sysselsättning. Du måste ju ha någonting. Eh, nu, du, du måste ju ha ett arbete. Jo, precis. Det är ju det är det är en bra grej. Stämmer, så. Men eh, men eh, alla ska in till Stockholm, men är det så jävla bra här då? Nej, jag tycker det är ganska dåligt. Egentligen så tycker jag... Jag bor på Söder, och Söder, jag vet inte var du bor, men... Söder. Det var jag en fråga, genom, var bor du? Jag, jag bor inom Stockholm, med är omnöjd. Okej, okay. men, men jag hamnade här. Jag har bott i en massa söderförorter och hit och dit. Men jag hamnade på Söder till slut för att jag träffade en kille som bodde här helt enkelt. Och så flyttade ja. jag in där. Jag har bott här i några år, och... Jag upplever att söder är väldigt öppet på ett sätt. Men det finns ju väldigt starka normer här hur man ska vara här också. Så att det enda som är att det är lite mer tolerant kan jag känna i Stockholm än vad det är i typ Uddevalla då som, har jag, som jag har att jämföra med. Så jag tror att ni som är uppvuxna här, ni romantiserar med all rätt kanske småstäder på ett sätt som vi som växte upp där inte gör. För vi har ju sett liksom bonjour, tristess på ett annat sätt. Så. Men, men du får testa, du kan ju bo någon annanstans och pendla in till Stockholm. Det tar ju en timme till i uh, uh, Nyköping, Trosa. Uh, uh, ja, du fattar. Men jag, har, jag har besökt Västkusten de senaste somrarna. Jag tycker det är underbart där. Uddevalla säger du, hur långt är det till Göteborg därifrån? Uh, ungefär uh, en timme och kvart med bil. Det på hur fort man kör. Uh, åtta mil ungefär. Känns inte det mer naturligt att flytta till Göteborg än till Stockholm? Liksom? För det jag det gjorde det, lite... det först, men uh, jag tyckte Göteborg var så här... Uh, jag vet inte. Jag, jag kände att Göteborg var en extremt lillebrorskomplex till Stockholm. Och, ja, jag hade väl lika gärna kunnat hamna där också, men nu blev det inte så. Jag gillade inte Göteborg så mycket. Jag tycker Stockholm var bättre. Nej, för jag, jag tänker på de här stackarna som bor i, i, i Hultsfred till exempel De får inte ens ha kvar sin festival <laughs> Nu har de flyttat den till Stockholm ja. Hultsfred i Stockholm Nej, men jag tror att alla har olika behov Och det är väl där jag vill komma åt någonting Att man får även vara missnöjd Man behöver inte vara så här lokalpatriotiskt tjeck Utan man får tycka att det är ett rövhål i Hultsfred mm. Eller så, det är okej okay. Ja, nej men liksom så Eller? Jag menar, eh, Vad tycker du? Ja, det får man absolut tycka Eh, sen kan man jag tycka det, det låter ju så härligt också: det här med att ja, folk går ut kanske. Ma, ma, man, har, man har sex med, med vem man vill liksom, på ett helt annat sätt än att bo i Stockholm. Va? Det är, det är, det är tufft, det du menar sätt? alla. Du kan säga att i Udvalda i helgen. Eh, jag hörde en, en sann historia, en gammal klasskompis till mig. Hon eh, fick barn med en kille eller han gjorde henne på smällen. Så gjorde han granntjejen på smällen och sen gjorde han henne på smällen igen. Ja, Välkommen det, till Udvalla. Det, det, det, det är för väldigt oprakt, utan... eller väldigt okomplicerat? Ja, just det. Precis. Så vill du vill du vill du liksom här kan nu flytta dit? Ja, men det, precis. Ja, funderar lite. Bra. Det jag inte. Jag är, inte, en... jag är ju seriös, alltså. jag skrattar här, ja. men ja. Ja, ja. Sen är det väl, men då då, då ska man ha det där liksom i, i ryggen sen uh, ungdomsåren, va? Ja. Kanske lite tuffare att komma dit på hollenköst. Nej, det tror jag inte. Det finns tror många det? kåta tanter i Uddevalla. Jag vet inte vad du gillar, men är det så? ja, det tror jag. Tack snälla för att du ringde. Ha det bra. Okej. Tack. Okej. Hej, jag känner att jag förvandlades till en pimp här då var tvungen att avsluta. 0200 11 12 13 är numret och vi ska ta nyheter här i Radio 1. Lyssna på dem, det är bra. Och sen så är det dags att prata en timme till om just, ja vi kommer fortsätta gnälla på småstöder så generellt, eller hylla, det beror lite på vad man tycker. Men också att prata om vad våra mindre kommuner för det är ju ändå de som är flest i Sverige. Eh, vi har ju bostadsbrist i hälften av landets kommuner till exempel. Eh, vad kan kommunerna göra för att göra just de här små städerna mer attraktiva. Finns Det finns säkert goda exempel, men vet du bor du kanske i någon liten stad, liten ort där du verkligen upplever att du har blomstrat och hänt positiva saker och mycket hellre bor där än i några av våra största städer. Ring mig 0200 11 12 13 om du lyssnar på Radio 1. Känner du att du du har, du när ett visst förakt, till och med kanske ett hat, mot den stad, den by där du föddes och växte upp? Jag kan absolut känna det. Det är ingen skärmig, smickrande känsla eller egenskap på något sätt. Men jag var hemma i Uddevalla i helgen. Det händer ungefär två, tre gånger per år att jag åker hem. Eller dit, eller vad man ska säga. Hem för mig är ju Stockholm nu för tiden, för jag bor bott här ganska länge. Men... 2004 bodde jag kvar i Uddevalla. Det var mitt sista år där. 2005 där, precis när det blev nytt år. Och det har ju inte förändrats. Mitt liv har ju förändrats väldigt mycket sen jag flyttade därifrån. Och Stockholm har ju hänt mycket i och med. Men i Uddevalla så står liksom tiden lite still. Och lika mycket jag kan tycka, lika skönt jag kan tycka att det är och tryggt att komma hem och veta att det enda som har förändrats, det är klart att det har hänt massa saker, men det man ser är ju liksom att man har bytt skylt på kebab. Ja, men så här, stället. Det finns en trygghet i det som är väldigt vaggande. På samma sätt kan jag känna en sån otrolig ångest och ilska över hur illa Uddevalla som stad med ett visst antal människor då gjorde mig. Att jag inte fick vara den jag var. Jag kände att jag var tvungen att fly min hemstad där jag faktiskt växte upp och skulle ha det. Jag hade väl en hyfsat trygg barndom sådär, men Mobbad i skolan, hela tiden fick, fick ständigt från 5-6 års ålder höra hur annorlunda jag var, även kanske tidigare, men vad jag minns, hur annorlunda jag var, hur lite jag passade in, hur mycket jag var tvungen att på något sätt offra av mig själv och anpassa mig för att få vara. Någon som skulle ha rätt på något sätt att bo där. Och sen kan man diskutera hur mycket det bara var i ens eget huvud eller om vad folk egentligen faktiskt sa. Men det är ändå lite skitsamma för mig, för upplevde man det så så var det ju så. Det är ju min sanning. Precis som att de som bor kvar i då, Uddevalla, som i mitt fall är den här svenska småstaden eller byn. Eh, de upplever det ju helt fantastiskt och älskar att bo där, annars hade de antagligen inte bott kvar. Så vi har ju så olika behov men varför har det blivit så tabu och fel och fult och väldigt väldigt känsligt att kritisera om det så är, jag förstår när man är rabiat och kallar sin hemstad för saker att folk blir sura men om det så även är konstruktivt så blir människor jättekränkta. Varför finns det denna lokal patriotism som sprider sig som en jävla cancer över Sverige, man får inte längre eller man kanske aldrig har fått, jag vet inte om det har blivit bättre eller sämre, kritisera hemorten eller småorten, bygden man får inte säga att det är har ni sett, Hen ni får googla Henrik Schiffert och sand, annars det är världens roligaste, rå, väldigt rå stand-up om varför man inte ska bo i Härnösand och den är sådär aj, han har en poäng och det gör väldigt ont 0200 11 12 13 ringer du till mig Sissi denna måndag och pratar om hembygden och faktiskt jag kan känna så här. Jag pratade med min sambo för han var med mig nu i Uddevalla. Han kommer också från en liten delvis uppvuxen i en liten ort i Helsingland, men det eh, där var lite så hippis och Waldorfskola och mysigt och så här, Så jag tror inte han alls upplevde på samma sätt det här utan förskapet som där fick man liksom vara annorlunda. Det var hela poängen. Sen fanns det ju normer där också, men min uppväxt var nog mer så här, ja, vad ska vi säga homogen än vad hans var på orten. Men vi pratar om det om vi skulle så flytta från Stockholm nu och ha vår bas i en liten svensk stad. Vad skulle man göra då? Hur skulle man ta för sig? Och då sa, sa jag så här, ja, men jag, skulle vilja, typ, jag skulle vilja bli kommunalråd för att jag är så maktgalen vet jag inte. Men jag vill bestämma. Jag vill kunna förändra. Inte just bestämmandet i sig utan jag vill kunna skapa nya förutsättningar. Eller bli en sån här figur i kommunen som faktiskt har ganska mycket inflytande. För jag blir skitdeppig av som då i mitt exempel, Uddevalla, att det finns så mycket potential som man inte nyttjar. Vad gör man för de människor vad gäller bostadsbyggande, vad gäller att skapa nya jobb, vad gäller ja, meningsfulla fritidsaktiviteter, vad man satsar på kulturlivet? Vad gör man egentligen från kommunens håll för att invånarna ska känna att det är någon slags mening med att bo där? För det är ju ett problem att vi har en sån urbanisering i samhället. Vad ska hända med Sverige om alla ska flytta till Stockholm? Det funkar ju inte. Nu kommer inte alla göra det men det är väldigt många, fler och fler varje år som väljer att lämna sina hemorter. Sen finns det olika andra exempel där folk faktiskt flyttar till och det är de här städerna som ligger nära stora städer. Så på ett sätt så jag har inte siffrorna i huvudet nu hur inflyttningsvörstets utflyttning i Uddevalla ser ut. Men Uddevalla ligger ju ganska nära Göteborg, så det borde ju vara ett argument. Men samtidigt är det, tycker jag, då lite för långt bort från Göteborg för att liksom kallas någon slags förstad till Göteborg. Det är ändå en timme och en kvart med bil. 0200 11 12 13. Kom igen och ring mig nu. Du kanske själv är från Gnesta eller Piteå eller Kalmar eller Jönköping eller någonting och känner att fan vad glad jag är att jag drog. Eller... Shit, vad glad jag är att jag stannade. För att jag upptäckte någonting fantastiskt när jag väl bodde kvar. Jag åkte bil genom ja, från Stockholm till Uddevalla längs Vänern eh, i helgen nu i eh, torsdags åkte vi ner. och Då stannade vi i Örebro och åt jättegod mat på ett fantastiskt litet ställe. och Sen kanske man alltid är lite så hemmablind för jag tycker när jag åker till andra svenska mindre städer, nu i Örebro, större än Uddevalla. Men då tycker jag så här, gud vad mycket mysiga kaféer och restauranger och vad trevligt de har det här. Varför har vi aldrig haft det i Uddevalla? Men så kanske alla tycker när man kommer till något annat ställe. För det är ju på något sätt inte minerad mark. Jag har ju ingen relation till Örebro. Jag har aldrig vuxit upp där. Däremot har jag en kompis som är från Örebro. Hon hatar Örebro. Hon vill aldrig åka tillbaka igen. Hon fick en depression när hon bodde i Örebro för att det är så jävla tråkigt, tycker hon. 0200- Kristoffer är med. Hallå där. Hör du mig? Kristoffer. Märkligt. Hör du mig, Kristoffer? Han får ringa igen. 0200 11 12 13. Nu, Kristoffer. Hallå, hallå. Vi hade lite telefonstrul där. Vad tycker du? Nej, jag bara funderar på... Eftersom alla ska vara likadana i småbygden, det är väl egentligen det det går ut på. Man tolererar inte att någon är annorlunda. Har du upplevt det själv eller är det vad du tror? Nej, eller jag har ju i och för sig bott i fyra år ja, någonstans mellan... Eller vad heter det? Ja, Heby heter det. Du fick tänka efter. Vad hette det där jag bodde? Nej, heby är väl det som möjligtvis någon vet vad det är. Det var utanför Heby. Det var... var ligger Heby? Jag känner mig helt... Förlåt. Dala. Ja, ja. Eh, Västmanland. Ja, där någonstans. Mm. Heby ligger i Uppsala län nu för tiden. Men... Ah, Okej, okay, då får man byta. Eller Va, vad upplevde du i Heby då? Det är det enda stora som har hänt i för de senaste tio åren, tror jag. Att man har bytt kommun uh, eller landskap? Ja, ja, län då. Ja, län, förlåt. Uh, nej, men vad heter det? Eller jag är inflyt, var ju inflyttad därifrån Stockholm till och med, så att uh, vi bodde där några år. Vad gjorde du i uh, Heby? Ja, vi hade landställda där från början och sen flyttade vi dit till slut i några år, men... Uh, det är, det är en lång historia. Det är en lång historia. Men vad, hur upplevde du, hur stort är Heby? Nu har jag inte googlingsmöjligheter precis just nu. Det vet jag faktiskt inte hur många... Men det är en by, så? Ja, vad heter det? jag bodde ju en och en halv mil utanför Heby, så att... Där fanns det ju, det var ju by, det var ju 20 personer, men... Mm. och alla var släkt... Men, nej, jag nej Så farligt var för det kanske. Förlåt, jag bara skojar lite Alla hade så här väldigt brett mellan ögonen Man blev lite osäker men, vad... men alla hade väldigt bra koll på alla Ja precis, alla hade legat med alla va, va, va, Vad tyckte du var värst då Versus bäst med att bo där ja, alltså, Det som var värst var ju alltså, Alla hoppade ju De som kom utanför Det är ju samma sak som På vilket alla... sätt upplevde man det Eller jag, jag har varit väldigt På sättet vid småbador Men mm för att jag liksom gillade Stockholm fortfarande och det fick man inte göra nej. man skulle gilla där man kom eller där nej men lokalpatriotism det skulle vara ja, liksom det. Så. Mm. men det är ju samma sak egentligen om man hårdrar det är det samma sak som varför man, man är invandrad det är ju för att man har någon lokalpatriotism för Sverige man får, de tycker något annorlunda och därför ska, därför ska de inte få vara här man är rädd för det som är annorlunda eller det som ja. är nytt kanske och desto mindre grupp, desto mer lokalpatriot är man ju. Men du fick aldrig riktigt eh, ordning på det där? Du trivdes aldrig på grund av det, eller? Nej, vad det? men det var inte jag som flyttade tillbaka. Men jag var ju väldigt glad att vi flyttade tillbaka till Stockholm sen, men mm. det, det var sen. Fanns det någonting positivt om att ha bott där? Ja, var inte. Det? Det, det? är ju en helt annan... Man lär sig ju... Visst, Stockholm har ju ett utlätts som som är sitt sätt och det förstår man ju också om man har bott där att man i, i vissa sammanhang kanske är drigare på något sätt. Men man ska ju våga stå för att man är unik i sig själv också. Så att, mm. Och det är väl det som försöker hindra så för att man ska vara som alla andra. Mm. Kände du att du kunde på ett annat sätt vara den du är när du flyttade tillbaka till Stockholm? Ja. så mm. tycker jag göra som jag ville. Ja, den jag är idag. Du kan jag... se det som en nyttig erfarenhet att ha bott där i fyra år, eller hur? Jag, var ett, jag valde ju sen att göra lumpen faktiskt uppe i eftersund för att se om jag hade lärt mig någonting. Hade du det? Eh, lite grann, men mm. eh, då har jag ju en av två stockholmare som gjorde lumpen. Så att det var ju lite samma mentalitet men då, då visste jag ju hantera den så att det gick ju mycket bättre. Mm. Då, då kunde man ju hantera det på... Ja, då kunde som du pratade om förut lite att man kan vara eh, som man var namn dörrkalle som du sa fast då var mm. det Stockholms Eriksson Stockholms Eriksson Tack snälla för att du ringde, ha det bra Tack Okej, okay, hej Ja men det där är ju väldigt det, det svider lite i hjärtat för jag känner igen det här det är kluvet alltså, jag trivs ju väldigt bra på västkusten för det är på något sätt, man kan vara så här pretentiös och säga att man har haft så här saltvattnet i blodet och sådär men på ett sätt tror jag jag har det All, jag gick runt väldigt mycket nu i helgen och promenerade och det är kul att man får visa någon, får visa min kille då och så. ja men här är liksom, det hade jag min första fylla Nej men så här hade vi, bodde vi ett tag och här bodde min besti så här gjorde man det här, här lärde jag mig cykla och, så här. och det finns ju väldigt mycket minnen som någon ingen ska jag säga, någonsin kan ta ifrån den. Det, det är ens historia, ens liv men samtidigt så finns det för mig och jag tror många andra också finns det en bitterhet inbäddad i det där för att som Kristoffer som precis ringde sa det skaver hela tiden om man är lite annorlunda och sticker ut jag tror vi alla på något sätt har ju sidor som är udda, annorlunda man vill ha, vi alla människor strävar efter frihet vi vill kunna vara den vi är de vi är. Men så får man inte det för att det kommer andra barn det kommer vuxna, det kommer människor i överhuvudtaget utifrån som på olika sätt ska tala om för en att man inte passar du funkar inte för mig, jag vet inte hur jag ska hantera dig jag vet inte vem du är kan inte du vara lite mer lätt att placera i ett fack, snälla och så känner man så här jag var ju liksom en liten jag var en liten revolution i mig själv det låter ju jättepretentiöst också men jag kände så det var ett krig varenda dag och vad den jag är var då för att jag försökte och det hade inte jag liksom tre meter hög tuppkamm och var jätteudda till utseendet, lite grann, men framförallt hur jag var som människa, vad jag brann för och vad jag tyckte och vad jag tänkte så här det funkade inte i Uddevalla. Det var liksom så här som att stänga in en, en guldfisk i ett litet dricksglas, det fick jag panik. Fast guldfisken kommer ju inte ihåg när den har simmat ett varv, det gjorde jag, jag simmade liksom runt, runt, runt och fick panik och panik och panik. 0 0200 11, 12, 13, ringer du till mig Sissi efter pausen så pratar vi mer om det här småstäder, storstäder, flytta hem, flytta bort, flytta vända hem som jag gjorde i helgen och känna ett starkt så här. Eh, det finns ett bitter ljuft vemod över det 0200, 11, 12, 13 som sagt, ringer du 101,9 Radio 1 Radio 1, Sissi Wallin Vad har du för relation till din nuvarande? Om du bor i en mindre ort eller gamla hemstad, hemby. Känner du liksom jag ett visst, ett väldigt så här, ett komplext... Ja, men Det finns en kärlek, en nostalgi. Till där växte jag upp och där lärde jag mig cykla och var kär i den första personen jag var kär i. Men det finns också ett vemod över att man kände sig, i mitt fall i alla fall, tvungen på något vis att flytta. Sen när man blev stor för att man inte fick luft. 0, 200, 11, 12, 13. Det här är en väldigt komplex diskussion. Det har ju alltid funnits. Här, Stockholm versus Göteborg, storstan versus småstan. Bäst på landet, bäst i stan. Och det ena behöver liksom inte utesluta det andra. Det är inte det jag är ute efter, utan jag är ute efter en diskussion, en konstruktiv... Man får vara okonstruktiv också. Men ett snack om varför det är så otroligt lokalpatriotiskt. Det har blivit det, i alla fall i Sverige. Att man inte får kritisera någonting för att då är man så där hatisk. Man ska vara någon slags... Ja, men jag ska åka hem till Uddevalla och vara så stolt Uddevalla-boe. Once Jenny from the block. Så här. Alltid vuxit upp här, kommer alltid ha mycket kärlek. Jag får absolut inte uttala någonting negativt om min gamla hemstad. För då tycker folk att man är en svikare. Eller så bor du i någon mindre ort, mindre stad och tycker att det är det bästa som finns. Ring mig oavsett. 0200 11 12 13. Andreas är med. Hallå där. Ja, hallå. Hallå, vad tänker du? Jo, jag tänker på det här med den kassa-toleransen i småstäder för folk som inte tänker som resten av liksom. Hur, har du något är... exempel eller hur tänker du då? Ja, men det är ju det är jag till exempel. Jag bor ju angstort till exempel. Mm. Där är hela mitt liv och jag bor kvar. Mm. Och så för några år sedan så ändrade jag mitt tankesätt. Liksom. Det är inte okej okay att säga nej och böger och, hora och... Det, är inte det. Jag vill inte leva så länge Mm. Och så mycket skit jag får för det hela tiden På vilket alla... sätt får du skit? Ja men Jag har ett exempel jag, jag åker i en bil med min vän Och så säger han Men titta, hon ser ut som en hora Jag bara, nej eller bara, Vad pratar de? Det gör de inte Då frågasätter du, du, frågas vet, sätter du det? Mm. Ja, och då frågar han om jag är dög Okay. Ja, Förlåt om jag nej, skrattar men det jag men För det är ju jätterelevant Om du nu skulle vara ja, det Ja, ja precis, ja, men jag måste ju vara bög Bara för att jag också tycker att den här tjejen Som jag inte känner ser ut som en hora. Men jag måste bara fråga dig, du är inte talesperson på något sätt Och jag är själv uppvuxen med det där skärgången. Men på riktigt Andreas, så gamla är de här människorna Som säger de här sakerna? Eh, I 20-årsåldern Ja okej, okay. man är inte 30 då Men man är ändå vuxen liksom så. Ja men jag får ju höra mycket sånt från andra håll också mina föräldrar är inte de mest politiskt korrekta människorna i världen, till exempel. Jag vill jag inte prata om dem. Det hänger ut dem här. Men jag tror att, så här, tror att de här personerna som säger sådana här saker, i, om, nu, om vi nu ponerar att man gör det mer i småstäder än i större städer. Folk här kanske tänker det i Stockholm då, eller i Göteborg eller vad man nu är lika mycket, men man kanske inte säger det för man vet att det där är inte är så accepterat. Så tycka att en tjej ser ut som en hora och säga det högt, eller att den, det skulle vara fel att vara bög, eller vad det nu kan vara. Tror du att det är, jag glömde jag bort för att jag skulle fråga här, men, men, men är det okunskap eller är det att man är korkad? Eller vad är det för någonting? Jag tror att det är ja, mycket med mycket att göra. Men jag tror att det, det största problemet är ju att det är okej att Det är en sån det? Det, atmosfär på något vis. Det är okej att säga att det är jävla invandrare. Men jag har ju fått mycket fler otrevliga erfarenheter med svenskar än invandrare. Till exempel. Och jag tror bara att det är det största problemet. Och visst, åkunskap och, och så hjälper ju inte. Men <coughs> när det är inte i frågats, så tror jag att det leder till att det bara fortsätter. Liksom. Mm. Vad var det som fick dig? För Du har ju vuxit upp, du också runt 20 år, eller? I samma ja, 26 år. Vad, vad var det som fick dig att tänka om då? För att var du också en av dem som, du nämnde någonting i början om att du har tänkt om. Ja, alltså det var, jag, har ju med, jag har ju växt upp med att kalla alla bög hela tiden. Och det betyder ju inte så mycket för mig. Nej, det var bara jag ett, ett skällsord liksom, ja. ja precis. Uh, men så träffar man ju ibland sådana här människor, ibland. Som, som man, är, är homosexuella jag, på, på riktigt, gång. eller är en riktig jag är bög. Utan, jag träffar ju <coughs> min bästa vän på, på internet. Mm. Hon är ju min absolut bästa vän i hela världen. Och utan henne så skulle jag ju vara som jag var förut- Oh, ja. du, du fick, du, hon gav dig lite insikt och sådär, eller ni gav varandra insikt kanske? Ja, precis. Och vi utvecklade oss jätte mycket tillsammans. Och med hjälp av henne så har jag insett att det finns ju så jävla mycket mer liksom, i livet och i världen än småstaden. Det finns så mycket utanför. Men kan det göra att du är den insikten bara, Andreas, att du kan bo kvar i så och tycka att det är rätt skönt ändå? Att du inte vill flytta alltså... därifrån? eller? Hallingsås är det en jävligt fin stad. Det är ja, jättefint. Det är, ju, det är fint att all den här skiten som alla säger. Mycket Men... kaféer har ni Hallingsås, har jag hört. <laughs> jag har varit där. Ja. ja, precis. Men alltså, det enda jag ser, eller det jag ser mer än det fina nog, på grund av hur alla möter mig, är ju det fula. Det mm. ser ju bara det fula hela tiden, hela dagarna. Massa i, folk som åker omkring i, och bara snackar skit. som bara... Ja, men du vet, den där bögen och den där horan och... Du känner att och, tiden står still? Ja, men det, är liksom, det handlar ju bara om skvallret. Det senaste skvallret är ju viktigare än lönen liksom det, mm. det, det är ju det folk lever på, känns det som. Och det, det finns mer. Det finns mer att byta sig om. Men vill du stanna kvar och kämpa för det där mer eller, mer rätt, eller vill du dra? Jag är ju väl kruven. Alltså. Jag skulle ju vilja stanna kvar och ändra. Ändra pallingsås? Äh, ändra pallingsås. Men jag vet mm. inte liksom, om det är någonting jag klarar av. Så det kanske är bättre att, att dra. Jag vet inte. Jag har inte riktigt bestämt mig. Men det känns som att att dra är nog det bästa. Så att, mm. Det är en svår kamp. För den tar jag aldrig slut. Vad är det som du mest du sa det här men för din egen skull att dra, vad tror du skulle vara skönt med det för dig att sticka någon annanstans? Jag tror att att få träffa folk som är annorlunda mm. det, alltså, det låter ju jättepatetiskt men se. Nej, jag tycker det låter fantastiskt ja. ser jag någon som är annorlunda på stan här oss, i centrum på torget eh, så alltså, jag kan inte sluta titta på dem jag bara måste absorbera allt om dem för att de inte är som alla andra mm. om jag bara kunde få det oftare så tror jag att personen skulle vara gladare och bara liksom det är okej okay att vara annorlunda, för alla andra är annorlunda. Mm. Det är inte liksom, volvo, volvo livet och allt det där som gäller, utan det är något större mm. i världen. Liksom, hur vi ska, hur vi förhåller oss till resten av mänskligheten och, och sånt. Jag, är... jag skulle kunna lyssna på dig en hel timme. Du har fantastiska funderingar. Förlåt om jag bröt av dig, men jag måste ta nyheter. Tack snälla Andreas, och gör det nu ska jag inte ge några klämkäkt råd här men gör det som känns bäst jag tror att du ja, vet vad det är tack, tack Har du bra okay. Kram. Hej. Okej, vad råd jag blev, det har varit ett väldigt fint samtal ni är väldigt fina, ni som lyssnar 0200 1213 12 13 ringer du till mig sissi den här måndagen och pratar om småstäder, storstäder och precis det Andreas sa nu är väl en väldigt fin fundering jag vill ändå bo kvar men jag vet liksom inte om jag orkar med mentaliteten så jag drar nog fast jag vill ändå inte dra fast jag vill ändå dra 0200 11 12 13 ringer ut mig Cissi efter pausen. 101,9 Radio 1 Radio 1, Cissi Wallin ja, Andreas ringde alldeles nyss och fick mig börja lipa här i pausen för att han berättade om Alingsås och sin relation till Alingsås, sin hemstad sin kamp för att få vara den han är och vilja bo kvar, men inte riktigt känna att man orkar på grund av att man själv upplever. Precis som jag har upplevt med Uddevalla att det är, det är vackert, det är fint, det är, har all, alla möjligheter att bli en fantastisk levande, öppen stad. Men det är så förbannat lågt i tak. Och om man går utanför normen på något sätt så slår man i huvudet och får ont. Man får en bula och man vill inte vara kvar då. Eller jag vill inte det i alla fall. Många med mig vill inte det heller. Hur ska vi jag kanske ut och cyklar, det här är ju min upplevelse men vad är egentligen den vedertagna sanningen det är ju, alla har ju sin sanning men hur ska vi kunna göra våra svenska mindre orter och städer för hela Sverige måste ju faktiskt leva, det tycker jag också hur ska vi göra det mer attraktivt mer öppet, mindre homogent mindre ja vad ska vi säga, likriktat 0200 11 12 13 ringer ut till mig och Stefan hallå ja, hej. du bor i Åkersberga Ja, men nu har jag flyttat till Strängnäs då. Okej, okay. Åkersberga är ju en förort kan man säga till Stockholm. Ja. Och ja. Strängnäs är ju mer som en liten stad. Ja. Varför flyttade du? Ja, jag... jag kände att det var så mycket hat. I Åkersberga? Ja. Vad var, det... Vad var hatet riktat emot tycker du? Eller tror du? Ja, men det började med att jag jobbade på en industri där. Va? Mm. Och eh, jag hade ju en blå bil. En blå bil. Ja. Ja. Ja. Liksom, grabbarna var ju på mig hela tiden, och det var små saker. liksom Att jag åt i eller vad som helst till lunch och det var liksom allting. Allting liksom om, det var bara hat. Det handlar liksom även om, jag, jag har blommor och allting. Uh, för jag, jag gillar blommor, och sen även i socker. Mm. Så liksom, ska man städa, då måste man äta sallad. Och jag har varit ute det med. Men förlåt, du skojar inte nu. Alltså det här är på riktigt. Ja. Ja. Det är svårt för mig att veta liksom, om du är ironisk eller om det är sant. Alltså om det, om det var så här vem som du säger för såna här grejer? Nej, alltså, det finns ingen anledning, anledning för mig och det är jobbet liksom. Nej men jag jag ska inte så. Jag tänkte bara att det är otroligt tråkigt om det är så att... lågt i tak. Ja, men för nu känner jag att... Sagt, det är faktiskt. Nej, jag vill inte vara elakt. Jag undrar bara just det här med att blir du mobbad för att du äter ravioli? Det verkar ju jättekonstigt. Alltså, jag tror dig, men det verkar ju väldigt konstigt av de här människorna. Mm. Ja, jag vet. Ja, Men du flyttat till Strängnäs då. Vad, vad hände? Är det bättre där då? Nej, eh, jag tycker det... Jag känner hatet överallt. Mm. Va, vad är det? Vi... Mot dig eller mot... Ja, men, jag, jag är även medlem i en traktorklubb. Mm. Och, uh, bara för att jag inte har kanske den tuffaste... Ja, men jag vet inte om det ska förklara liksom. det. Det känns liksom att... Det, jag tycker att hatet har, kommit, har strömmat in liksom här i Sverige. Okej, okay, men, men tror du att det bara gäller små orter? Eller men, gäller det, det även Stockholm? eller? Små, små ting och stora ting. liksom. Det känns för jävligt. Mm. Jag blir så mm. på det. Ja. Jag förstår det. Men du kämpar på där i Stängnes. Ja, ja. Sen är det som så att vi måste, vi måste ta fram våra knytnödar ur fickorna mm. och kämpa. Ja, man kanske inte ska slåss tycker inte jag då. Men du får tycka det om du vill. Nej, nu, nu, nu du, du tar du mig på orden. Ja, nej, jag sa bara, jag bara underströk det. Att, att jag inte är för våld. Men du menar med att man ska hytta med näven och, och liksom säga ifrån? Ja. ja. Jag har citera en text uh, som, jag, som jag kommer på själv. Ja, nej, Vi har inga dikter i Radio 1, men tack för ditt samtal. Jättemycket. Du lyssnar på Radio 1. Inga dikter, inga sånger. Tack. 0200 11 12 13. Ringer du om du vill prata om det här med småstaden, storstaden, föraktet. Ja, men just det här att åka hem som jag gjorde i helgen och känna att man vill vara kvar, men det, det enda man vill samtidigt är att springa därifrån. Och... Jag märker också den här som jag har varit inne på tidigare lokalpatriotismen och man får inte riktigt kritisera därifrån man kommer. Man ska vara så där jätte, ja men jag blev intervjuad av lokaltidningen som heter Boslänningen och det, det är aldrig så kritiska frågor om Uddevalla. Det är alltid så här vad är det bästa med Uddevalla? Varför är det så kul att vad är? Och jag har lust att svara så här ingenting. Men det vill jag ju inte för då skäms ju morsan sen när tidningen kommer ut. Så då måste jag ändå sitta där och vara så Ja, men det är ju fint nere vid vattnet och man kan köpa en glass och vara kul och så där. Så att det är jättekluvet och jag hatar inte min gamla hemstad. Jag gör verkligen inte det. Men jag känner en, en stark känsla av utanförskap fortfarande när jag kommer hem. Jag känner att jag inte fick vara den jag var får jag vara den nu. Ja, nu är jag med på tv och radio så nu är det liksom okej och vara trevligt Men det var inte det när jag var liten, när jag var tonåring. Då var jag ju bara ett problem. Eller problem, jag var skitsnäll. Och jobbig. Men människor kunde inte riktigt acceptera att jag gick emot strömmen och ville gå min egen väg. Och det är så mycket chatt om det där vad den du är, vad du är själv. Ja men när man inte får det då, när man försöker och vara sig själv och jag klart alla har vi fördomar men det var ju inte så att jag gick runt och var 15, 16, 17 år i Uddevalla och liksom mobbade andra för hur de ville vara utan jag var så här alla får vara som de är så länge man är schyst. Men det fick ju inte jag. Jag fick ju inte vad som jag ville. Jag fick höra varenda vecka så här, ska du inte se ut lite mer si, ska du inte göra lite mer så. Eh, det var jättekonstigt att vara tjej och liksom inte vilja hålla på med hästar och um, typ dans utan göra andra saker. Eh, jag ville åka skateboard med killarna och jag ville också ja, så här, göra allt det där som jag tyckte att de andra som var mer accepterade fick göra och det där kan ju föda en här offermentalitet och den vill jag inte heller ha så att hur gör man egentligen för att förhålla sig till sin gamla hemort och för att känna att man kan ha en bra relation och jag kan tänka så här jag har tagit hur mycket lån som helst för att bo här i Stockholm det är patetiskt dyrt att bo här eh, skulle jag sälja min lägenhet och flytta till typ eh, Nortelje eller eh, någonstans söder om Stockholm någon, bara någon bystad skulle jag spara skitmycket pengar men jag vill inte bo där. Jag har varit i de här orterna också och hängt och föreläst allt möjligt. Det är skittråkigt. Holm Snark, skittråkigt. Det händer inte ett jävla piss. Det är så här någon liksom igenblockad huvudgata ungefär. Det, alla affärer har gått i konkurs. Um, Ja, men de som egentligen håller, nu är väldigt men de som håller städerna levande är nya alltså invandrare som har kommit hit som öppnar olika restauranger och butiker och försöker och så är det så här, Tissel och Tassel och så får liksom något främlingsfientligt parti extra mycket stöd i lokal, inom lokalpolitiken folk som sticker ut får inte vara som de är man ska liksom bli kallad för bögen då, om man är någorlunda Ja, feminin eller vad ska man säga som man eller. man ska alltid behöva ta och bli hånad och skrattad åt så ska man driva med sig själv för att det så det ska vara och det finns en hopplöshet det finns en hög arbetslöshet bland unga eh, det finns stor segregation det finns ju Stockholm också men jag är helt övertygad om att toleransen blir mindre när världen är mindre om ni förstår vad jag menar 0200 11 12 13 Lasse hör du mig? Jag hör dig du undrar vad som hände med min dialekt? Ja, du, hur länge har du bott i Stockholm? Eh, sen 2005. 5, 6, 7, 8, 9, 10, åtta år. Ja. ja. Och du pratar stockholmska. Jag har faktiskt aldrig pratat särskilt mycket dialekt. För att mina föräldrar gör inte det så mycket. Eh, mm -hmm. Så att jag tror att det, det är lite också... Det är inget mer... Jag tycker dialekt är jättefint. Men jag har aldrig pratat ja. så mycket dialekt. Ja, Okej, okay. men det finns så många som ändrar sig så, så fort de kommer hem. Jag har ett slånyx på min... Madame, hon är från Småland mm, hon pratar så här hon, hallå Karl Oskar ja, ska, ska vi ändra posten över, nu över Kronenbergsgränsen så så ändras det dialekten också, när hon pratar med sina föräldrar och det gör nog min också, inte lika mycket kanske, jag vet inte hur din tjej Sambo gör, men eh, jag tror att det är lite omedvetet för de flesta, att man pratar man blir Samma flyttar ut Göteborg efter en månad, hallå eller? kommer det låta, ja, liksom? no. tror du inte det? Är det inte lite att du vill vara stockholmare medan vi stockholmare kanske? Nej, jag tycker att det är mycket mer spännande att inte ha vuxit upp innanför tullarna och ha så akademiska föräldrar. Jag, jag är jättestolt över att jag kommer från typ, white trash. för tullarna och ha akademiska föräldrar nu. Vad menar du med det? Nej, men väldigt många tyck, sätter ju väldigt mycket prestige i att ha vuxit upp i Stockholms ja, innerstad. Har man akademiska föräldrar bara för att man bor nej, i Nej, nej, nej, nej, nej, Jag menar att det men jag tror... Det. Nej, jag sa inte att man hade det per det det. automatik. Nej, jag sa att om man hade vuxit upp med akademiska föräldrar innanför tullarna, det är liksom inget självändamål för mig. Det var bara ett jag exempel. Att det är, om jag vill vuxna på att växa upp med eller utan akademiska föräldrar. Ja, det har väl en klassfråga. I mångt och mycket. Ja, många tycker att det är väldigt fint att ha akademiska, jag säger inte att jag tycker det men många tycker att det är fint att ha akademiska föräldrar Det var bara ett exempel på varför jag inte tycker att det spelar roll varifrån man kommer Man ska väl vara, stå för det därifrån man kommer, det är väl inget att skämmas över Jag tycker det är skitfjär Varför ska man skämmas över det, det är väl jättetöntigt Ja, jag visste det Men jag säger att många som, som bor i Stockholm känner sig vill spela Stockholm och sen när de kommer hem så blir de Utsatta för att vara Så, så de, är det säkert. Absolut. Folk är, är, är ett helt när man flyttar så. Är det, Förstår du? Är det som med din sambo-tjej? Nej, nej, hon äh, det, det kan vi inte påstå. Hon försöker hon pratar nästan mer i än vad jag gör. Men när man kommer ner till Småland och bryter du av, då hon är ju småländska. Men har hon som jag då liksom lite omedvetet blivit av med dialekten eller har hon ansträngt sig för att jag vet, hon jag har ju bott här i många år som helst, men jag tror att folk som, som kommer från landsbygden har komplex. De kommer hit. De mm. vill ju använda så, så mycket som möjligt då. Blir bara upp. Så kan det vara. Jag tycker det är väldigt intressant det du säger. Det finns en poäng i det. Det finns många här som, som sli medvetet slipar bort och så vill de gärna framstå som att de har vuxit upp som jag sa innan för tullarna med här föräldrar som liksom har läst igen varje morgon. Och... Jag har försökt att snacka om att vuxa upp för tullarna. Det finns en prestige Stockholm, i Stockholm, kan jag tycka. Att folk gärna vill, när man ska hyra en lägenhet, om man kollar på blocket till exempel, så är det många som säger så här: Jag vill bara bo innanför tullarna för att det är lite coolt att bo i stan. Och att man då. Jag har träffat ganska många som har vuxit i stan tycker inte jag så trevligt kanske och brandbilar ambulanser blodtransporter och blodtransporter Nej nej men du, ja, du tycker vad du vill men jag du upplever det upplever som att det är många som tycker liksom att det är kredit att bo innanför, innanför tunnlarna. Jaha. att det finns en, det finns liksom en status i det. en vet du många människor som kommer in till, till eller som bosätts i Stockholm varje vecka det är ungefär som en en tråd eller en, en tunnelbanevagn. Ja, ja. Nej, var det buss eller tunnelbana jag kommit ihåg? Ja, det, var en ledbus, ja. Ja. det är en ledbuss ungefär 67 personer. Det Ja, för till och med 110 det alla de bonläpparna bosatte sig för tullarna Då får de bosatta bosätta <laughs> på Västerbron då. Ja, det finns mycket plats där. Nej, jag, säger inte att det jag kan bo lite var som helst så. Det spelar ingen roll för mig. Ja, men, Sen nej, är det nej, skönt nej, nej, att bo nej, nära nej, jobbet äh, men... I vilket distrikt i Stockholm bor du då? Jag bor på där Mm, jag jobbar här, jag har alla mina vänner Eller alla, men jag, jag har liksom mitt liv Men jag, jag har bott på andra ställen Jag har bott i Skärholm, men jättebra också Så att det spelar ja. egentligen ingen roll det, Jag men, tror man hamnar cool någonstans jag, en trivsmann Tycker du att det är cool? Du, Pylking och, och äppna, Aschberg Bor ju också på söder? Eller? Mm, de bor ganska nära mig Får Nej, jag, jag tycker inte att det är coolt för... alls Jag Har råkade... ni lägenhet eh, genom Bolaget du jobbar åt, eller? Nej, verkligen inte jag undrar. I wish Ja. Nej, så, nej, nej, nej. Jag vet inte hur de, de... har väl köpt sina lägenheter? Det har jag också gjort. Ja. Så jag vet inte. Det, ja. det, det tror jag inte att de har fått någon... Det måste ta snack med chefen här. du Tack för att du ringde. Det finns många aspekter på det hela. Ja, verkligen. Det finns det i världen, du. Ha det bra. Ja, ja. Okej, okay, ja. hälsa sambo. Hej då. Ja, någon har vaknat lite på fel sida. 0 200 -12 -13, ringer du. Jag tycker det är roligt när det finns en liten nagel ögat, så här. Oh, jag känner att du tycker att det är lite coolt. Nej. Fast det är ganska bekvämt att bo i stan. Jag har inget, inget SL-kort, jag går du cyklar överallt. Eh, ring mig Sissi efter pausen och eh, prata sista stunden, denna dramatiska, sista delen av detta program om det här med storsta, storstad versus småstad, urbanisering och sådär. 0200 11 12 13 är numret. nummer ett. Hur kan storstaden versus småorten, småbygden små kan man säga, småbyxan eller på så? Här. hur kan vi tramsigt här sista tio minuterna, hur kan vi mötas? För att jag älskar mitt Stockholm, jag älskar Uddevalla också därifrån jag kommer väldigt mycket, men jag kan se väldigt mycket brister hos bägge. Stockholm kan ha ett otroligt så här, analt storebrorskomplex, Uddevalla kan också ha ett sådär analt lillebrors, Och kolla vi har fått Espresso House, nu är vi typ New York. Det finns väldigt mycket som såhär, beklämmer mig, man får säga så med svensk eh, såhär, landsortsmentalitet. Eh, Stockholm i Stockholm och säger vad man vill om vår huvudstad. Men det som jag tycker är skönt här det är att det är högre, jag tycker att det är högre i tak. Man kan flytta hit och vara lite mer som man vill. För att det finns, liksom, det, vi trängs så många här, stan bara växer och växer- alla sorter får plats. Ja, men det är så här: slagebögar och jättegrabbiga bygg, liksom byggjobbare, det är rabiatfeministiska brudar, det är styrplanskeje. Det är allt som ändå ska trängas på ganska liten yta. Och Då upplever jag att till syvende och sist så blir acceptansen ändå bättre för att vi bygger så kallade mänskliga broar genom att tvingas umgås. I mindre städer så tycker jag att det blir mycket mer segregerat. Eh, Kanske inte en liten by på 500 invånare, men i Uddevalla då som har 50 000 som det jag kommer ifrån så blir det väldigt mycket vi och dem. Det blir mycket att invandrarna bor på det stället och svenskarna då bor där. Så är det ju Stockholm också i mångt och mycket, men inte lika mycket. Jag har en väldigt stark känsla i magen och kroppen av att generellt av att vi får vara lite mer, man får vara lite mer som man är här. Och det tror jag är, som jag sa förut det grundläggande. Människan vill vara fri. Människan vill känna att jag har frihet att utöva mitt liv, så länge jag inte skadar någon eh, som jag vill. Och det kände i alla fall inte jag att jag fick i Uddevalla. Det kvävde mig väldigt mycket. Och den här lokalpatriotismen som vi pratar mycket om. Snackar jag inte skit om Södertälje? Snackar jag inte skit om Boden? Jo, jag snackar faktiskt skit för jag tycker att det är så mycket som kan bli bättre. Ring mig i sista stunden här nu och prata om småstäder framförallt och det hemvändande och hur man liksom kan jag känner en stark bitterhet inför min hemstad. Hur kan jag bli av med den? Hur kan jag försonas och känna frid? För jag är inte där än. Det kanske inte kommer bli någon gång. Vi får se. Jag vill ju. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Vi har några få minuter kvar. Så passa på att ring och prata om detta ämne med mig. Sissi Valin här i Radio 1. Du kan även skriva på Twitter- Hashtaggen är Radio 1 med bokstäver. Och jag är fortfarande väldigt så, här, jag inte ska säga skakad, för det blir dramatiskt. Men jag var hemma i Uddevalla i helgen och man blir, jag blir väldigt så här påverkad av framförallt den här hopplösheten som jag tycker mig kunna utröna. Man träffar så här gamla kompisar i ens egen ålder som är så här. 30-årsåldern. Och jag har bott där då hela livet hittills. Jag flyttade ju för nästan 10 år sedan. Så, ja, men jag vill inte komma dit. Jag är ju väldigt down to earth. Eller på ett sätt är jag ju inte det. Men jag går inte in på lokala puben och säger, jag är så jävla bra. Jag bor i Stockholm. Vad hur går det för dig då? Utan jag säger så ja, vad kul. Berätta vad du gör. Hur mår du? Och då säger den här personen eh, Ja, men det är väl som det Okej. Okay, vad då? Är du sjuk? eller? Nej, men du vet. Det knallar och går. Och jag känner så här, du är 30. Det är inte ens 30, 20, 27, 28 då är vi. Du ska ju vara så öppen för livet. Du ska vara hungrig på livet och känna att nu jäkla är jag på gång. Här. Du ska ju inte låta som en så här uppgiven 40-talist. Vad är ditt problem? Har man lust att säga, men man måste ändå vara lite så här lyssnande. Och så ska de på något sätt göra sig till martyrer, kan jag uppleva. Så ska jag sitta där och skämmas lite över att jag har flyttat och säga oh, nej, men det är inte så bra i Stockholm heller. Och du vet, vi har också problem med. Ja, nej men det är jobbigt att vara människa. Så att det ska finnas en, en diskrepans redan där att vi, vi ska kunna vara vi ska vara oense. Nu är du tidig Arsberg. Jag tar ett samtal till så du får hänga kvar lite där. Ja, det, det. Hallå, Peter. Ja. ja, hejsan. Hej, du vill prata om förorten? Ja, så jag tänker så att man pratar om, om Stockholm och stan och inna i och så. Jag kommer från Norrort och, och har växt upp i, i akademikerhem akademiker hem och homecoming och och homecoming. Och flyttat längre ut. Ja. Jag, jag utnyttjade Stockholm en gång i kvartalet. Det, det, det, det betyder ingenting för mig i Stockholm längre. Nej, var bor jag, du nu, sa du då? Jag bor i Ballentura, norr Stockholm. Ja, men det är fint där. Där har jag en fast där. Ja, men... det, det är väl okej. Okay. Det är ett ställe att bo. Liksom. Du är inte så jätteentusiastisk? <här> Det är väl gummistövlar på krogen. Liksom. Men det... <laughs> det är väl bekvämt. Man ska rum, rumla hem. Nej, men Jag ja, förstår vad du menar. Vi... Kan du känna att du vill åka in till stan ibland och få lite vad ska vi säga, urban känsla? Ja, jag kände det förr men åren. Men de senaste say, fem, tio åren så har det minskat och minskat. Nu tycker jag det är trångt. Mycket folk. Jag tycker det är jobbigt in i stan. Mm. Jag tycker figurinsa. Och nej, jag är när jag måste åka in till stan. Så du har hellre du har helst de bästa av två världar om man säger. Ja, och, och jag tänker så ofta om man träffar folk från från andra städer eller så så har du i Stockholm? Nej, jag bor inte i Stockholm. Då vill du gärna få Formar ändå eller jag vet inte. Man vill gärna definiera, men du du ja, vad intressant. Jag hade kunnat prata längre med dig, men vi måste avsluta. Ja. Men gummistövlar på krogen eh, ibland är skönt. Sen åker man inte till stan, och så har folk eh, inte gummistövlar på krogen. Tack. Tack, snälla Peter. Ha det bra. Tack för ett bra program Tack. Tack. Hej. Jag tackar för mig. Packar ihop. Hörs imorgon igen klockan ett om något nytt spännande. Puss och kram. Hej 101,9. Radio 1. Sveriges nya pratradio.